Azk animalistak e, elkarteko lide dugu telefonoaren bestaldean. Arratxalde lide? Kaiso, arratxalde hon. Bueno, gaurkoan aipatu beharra dugu, ba, ego euskal herriko eskolako jantokiet, jantokietan, e, beste aurreko baten baitari aipatu izan genuen, eusko jorlaritzak aur vegano eta vegetarianoak baztertzeari, Ba, ustea eskatu dio zutela, izan ere ba, gogoratuko dugu ba, gazteizen eman zen horrelako ba, kasu bat. Eta honen horrean zuek, ba, esan bezala, eusko jaurlaritzari inplatsamendua egin dio zue, bueno, ba, basterketa horrekin amaitzeko ez da. Bai, uste dugu, hemen e, denautakagula eskubidea gure Gure nahi dugun, edo gure jarrera etikoan erabera eh, jateko, eta ez, ez gaudo eskatzen ari niongo momentutan eh, eh, dieta vegano da vegetarianoa beste guaini gareztiago izatzea eskatzen ari garen gauza bakarra da adaptazio bat batekotea, zain ikustu eskubidu daukagula, beste iritar guztiak bezala. Bueno, osasun arazoengatik e, ematen dira horrelako aldaketak, eh jan, e, jantokietan edo kantinetan, Baitaren baitare, bueno, erligio eh arazoengatik baitare, ba, bueno, baitaren ba, moldaketa berezia egiten dira, ba, bereziki ezkuntza zentroetan banatzen diren eh janari horietan, ipar Euskal Herrian badokago horrelako esperientzia bat, e, Bio janaria eh behin edo 21 Banatzen, banatzen da e, eta zu, modu zuzenean baitaren gurasoekin ba e, adosten dira men, menuoiek e, ez du e, erakunde publiko batek bueno, hau tatzen e, zeharu ezberdina da e, horrenegoera ba, kasu honetan ego Euskal Herrian ez da bai, alatza guztiren nikonuke puntualizatu e, gugez gau elaskatzen ari, jongo momentutan e, janari ekologikoa, zena dute e, Gure taldea zentratzen da animalien eskubideak e, defendatzen, beraz eskubi, eskatzen duguna da, pertsona batek bere bizitan erabakitzen balin badu e, vegano-vegetarianoa janai duela, ez eukitzea e, eragozpen bat eskolaan, ez ekoherintzatea gondea dila etxean eta eskolaaren artean. Horrek ez duzen nahi, e, nuski, e, ekologikoaren alde gaudenik, hori nuski baiet. Baina ez gau, gau eskatzen nari janari ekologikoa. Eskatzen nari garen nada, e, pertsona vegano eta vegetarianoak eskubidea eukitzea, ez daztu beha, estadu mailean, bim, e, bim milioi pertsona dugu dela, vegetariano de vegano direnak, eta, eta bueno, nik uste dut nahikoa rozia badela, ba, iaugeta bat garren bendean gaudela erupamailan e, e, realde aurrera duenetan, ba, Inglaterra holanda talako realdeetan aspaldi da hori egiten dela eta bueno, aur txikitatik txikitatik ganez bentsa azan direla malagurterekin, bairurterekin jau daukate aukera, e, vegano, de vegetariana jateko eta eskatzen ari gana gaina ez duzte niongo gauzarrara hori denik berat, uh -huh. niongoz dundeko eskaera acionar esa de las malas. Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritza dela, ba menú e, bueno, nolakoak izango diren erabakitzen duen e, Erakundea eta kaso honetan aipatzen genuen azuek enplazamiento susen bat egin e, duzue, ba, kaso honetan, ba, bai ba, ezkuntza unibertsitate ikerketa saileko administrazio eta dirubideen ba zuzendaritzako arduradunari esta mm hori da berada azkenen erabakitzen duena e, bueno, ze kasuetan onartzen zekasutan ez den onortzen, e, pertsona aurbati dieta egokitua matea edo ez. Gozada familia honek haten gustuen bezala le, esan bezala le, aurrera gutik ere patatu zoten notizia hau eta bueno, e tramite burokratiko guztiak aurrera eman zituzten. Eh, bueno, eh lo eta beste hainbat eh legean eta bueno, eh zezkoa mantzieten eta ja ez da zezkoa matea, azkeneko boladan ja da ukapen, osan dute zuten ingun kasuarik egiten, beraien deiak di, daude desbideratzen, eta ez dute jo te jaramoni Eta guk uste dugunez arazori hori ez dela gauza eh individual bat, familia baten arazoa bakarrik, uste dugu guztion arazoa dela eta honi aurre egin diogula hau da, eundaka familia daudela e, eskalatorin merkedigoan arazo berdainarekin, e, bueno gauza da, ez direla antolatu edo elkartu aurre egiteko baina uste, uste dugu jende asko dagoela, guren inguruneare badago jendea horrelako orrela, arazoekin dagoena orduan badala garaia, bengoz ez ematea, e, partxeo batek eta, hau da, e, bueno, a, familia honi arazo konpontzea eta kitxo baiziketamendik aurrera ere, arazo hau era global batetan konpontzea, hau da normatiba aldatuz eta bengoz rekonozituz, era espezitu batean eh vegano ta vegetarianoak eskubida daukatela beraienetarekin jarraitzeko e, eskolan eta ez egotea behartuta etxera joatea jatera edo bueno, edo jatera berei janari ez ditzera elika gaiak eta aneko egunuk ere bai pixka bat e, konkretatu zatea hau ez dela kaprichu bat eta ez dela e, dieta bueno, argaltzeko dieta bat edo ez dela moda asuntu bat hau gauza asko serioa goa da e, eta kontzientzia objezioa da, hau da, etika gatik egiten dugun gauzaba da, behar eta vegetarien nuen borroka oso duina irutentzai gu dela, eta egiten dugu uste egulako animaliek eskubideak dituztela, eta ez dugu parte hartu nahi, e, beraien eskubideen vulnerazio dietan, hau da, aragia, arraia arraultza lakzeek ez zia jaten. Eta, bueno, hori uh -huh. da eskatzen duguna. Bueno, salak eta kampainoen baita ere atxik emendu gari jaso ditu ez asko da oso azkara gainera, Ez genuen espero horren azkar izango zenik e, bueno, aste bete eszenineela kamppaina honekin e, web e, ze internetten egin da kanpaina hau eta orain no, igotzen, igone, egunero berroi berrogeita hamar e, eskaera igotzen dira baina bueno, egointxe bertan ost da duela mila sortihun eskaera gazteleraz eta euskeraz berron batera iitsuko ziren eta urtik gertu ibiliko da. E, e, eskaera guzti beek zuzen du dira. E, bueno, e, ezkuntza saileko eh e, bon, bai sai sai buruari dela andreinuari eta baita ere beste bestelduradun batzu ei ere eta ibiltzen aitsai e, zaiera za, guztia ez dakiguna da zer egiten ari direne eskaera horrekin horregatik e, erabaki dugu eta na, eskatzen dugu hemendik bengoz e, bueno, e, publikoki ematea erantzun bat honi, eta bueno, eta ba arazo konpontzeko eta gaine arazo hau esan behar gorebi ez da ez dauka diruarekin zer ikusirik beti aitzaki bezala jartzen da krisia ba kasu honetan ez dauka aitzaki ez, ez inora ze ez dauka zer ikusirik diruarekin baizik eta jarrera batekin mm -hmm, hori da bueno enplazamendo egina dago eh gogoratuko dugu ba baitari salaketa honekin bat egiteko ba aukera ezberdina daudena Eh, bat izango zen, ba, gugune batean sartuz, hau da aktuable.es, peticionez, eskolako jantokietan, aur vegano eta vegetarianoekiko ba, bueno, eh, Zuzenean izango zen, aktuable.es eh, gugunean hor sartuz, bidea, eh, aurkitu dezakezue, ba, esan bezala eskaera horrekin eh, bat egiteko Hor izango zen zuzenena. Hortik aurrera, ba ikusiko dugu ez dakita horre ditu zuen, ba behin ez da kalera kalean e, dagoenez e, eta enplazamendua egina dagoenez, aurrera go bestelako bazdakit e, ekimenen bat edo zerbait egitea. Bai, ez du deskartatzen. Uh -huh. Oren txotan egin duguna da pelota berea jente jatuan jarri eta horrenik uzen eguna beraien reakzio aztenen. Ez balin bada horre reaksiorik, ba guk e, dugu eta reaksioa balin badago eta negatibo balin bada, noski e, kaleratarako gara. Familia hau gasta izan dago, gure gandik nek uruti, baina moituko goinateke ekartuko goinateke batera da bestera. Bai, eta uh -huh. eta lehen ebadu suna segurazki familia bat baino gehiago, izango direla egura berdinean. Uste du bueno bainan gehiago. Uh -huh. Bueno, ba guzti horrekin gelditzen gara. Ide esker mila gorean izatagatik gaurkoan. Bai,